Credincios este Dumnezeu, care v-a chimat la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru, Isus Hristos, să aveți toți aceeași fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți închip de săvârșit, într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi, despre Chloe, că între voi sunt certuri. Eu vreau să spun că fiecare din voi zice, Eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apolo și eu a lui Chifa și eu a lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi,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 prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Însă noi propovăduim pe Hristos, cel răstignit, care, pentru iudei, este o picină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Însă pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu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 când am venit la voi, nu am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci nu am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însum, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbe înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. De ce? Pentru ca credința voastră să fie întemeată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, însă nu avea acestuia nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Însă,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 eu sunt al lui Apollo, Nu sunteți voi oameni din lume? Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut, și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, însă Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă,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 Ca un meșter, zidar, înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Însă fiecare să-i bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe...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 Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, de aceea este scris, el pinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșerte.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 Să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Nu vă lăudați bine Nu știți că puțin luat, Dospește toată plămădeala Măturați aluatul cel vechi Ca să fiți o plămădeală nouă Cum și sunteți Fără luat, Că Hristos Paștele nostru A fost jerfit Să prăznuim dar praznicul.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 Nici curvarii, nici închinători la idoli, nici precurvarii, nici malahi, nici sodomiții. Nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, însă ați fost spălați, ați fost sfințiți. Ați fost socotiți pihaniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, însă nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, însă nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri.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 și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă Este un singur trup cu ea că este zis Cei doi se vor face un singur trup Iar cine se lipește de Domnul Este un singur duh cu el Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Însă cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștrii, că ce ați fost cumpărați, cumpărați. Vreau slăviți, dar pe Dumnezeu în trupul,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 Dacă cineva a fost chemat pe când era neteat în prejur, să nu se taie în jur. Tăirea în prejur nu este nimic, și nete în prejur, nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când era rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Însă, dacă poți să ajungi liber, folosește-te.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 Însă cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei? Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind laț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 și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fică sa fecioară, face bine. Astfel, cine și mărită fata, bine face, și cine nu mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trește bărbatul, însă dacă îi moare bărbatul, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Însă, după părerea mea,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 Să nu legi gura boului care trăieră greul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, că cine ară trebuie să are cu nădejde, și cine trăieră greul trebuie să trăiere cu că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi Bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom să cera bunurile voastre vremelnice. Dacă se bucură alții de aceste drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos.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 Însă nu ca și cum N-aș ști încotro alerg Mă lupt cu pumnul Însă nu ca unul care lovește în vânt Ci mă portă aspru Cu trupul meu și îl țin în stăpânire Ca nu cumva După ce am propovăduit altora Eu însum să fiu lepădat Fraților Nu vreau să nu știți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 Cei ce mănâncă jerfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? De deci ce zic eu? Că un lucru jerfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Din potrivă, eu zic că ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor. Și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărântăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Toate lucrurile sunt îngăduite, însă nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, însă nu toate zidesc.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 Pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai înainte de toate, aud că, atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi. De ce? Ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc...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 Așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânci acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idoli cei muți,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 prin același duh, altuia darul tămăduirilor prin același duh, altuia, puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia, felurile limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Însă toate aceste lucruri le face unul și același duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește.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 Fie liberi și toți am fost adepați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mâna, nu sunt din trup, nu este pentru acesta din trup? Și dacă ureche ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru acesta din trup?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 dacă este perțuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte, mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea prorocii, al treilea învățătorii, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor,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 Așa încât să mut și munții. Și n-aș avea dragoste. Nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru rana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea e îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește.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 să nu va pieri niciodată. Prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Însă când va veni ce este de acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă, în un Însă atunci vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte. Însă atunci, voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei.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 Cine prăcește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință,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 Însă mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, însă mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, însă voi cânta și cu mintea. Al minteri, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, ce lipsi lipsit de daruri, când El nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, însă celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Însă în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă. Fraților,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 și să-și vorbească numai Lui însuși și Lui Dumnezeu. Cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o deosebire, unuia care -a de jos, cel din să tacă. Și dacă este făcută o descoperire, unuia care -a de jos, cel din tăi să atacă, Fiindcă puteți să prorociți toți,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 Dacă este adevărat că morții nu învie, căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și, prin urmare, cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos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 beniți vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre erușinea voastră o spun. Însă va zice cineva, Cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebunești! Ce semen tu nu învie dacă nu moare mai întâi? Și când semeni? Semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se va întâmpla, fie de greu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecare sămânțe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitacelor,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 Așa este și în învierea morților. Trupul este semânat în putrezire și în vie în neputrezire. Este semânat în ocară și în vie în slavă. Este semănat în neputință și în vie în putere. Este semănat trup firesc și în vie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris...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 Nu vom adormi toți, însă toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipă ală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire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 Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Însă mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți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 Cunoașteți casa lui Ștefana, știți că ea este cel din tâi roda și că s-a pus cu totul în slujba Sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucrul și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahaic, ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Căci, mi-au răcărit Duhul meu și al vostru, să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sfântă.